Uh. Jätteligt välkomna ska du vara till Tom och Luddes podcast avsnitt 87 uh, Ett avsnitt ifrån att bli nazistiskt Som uh, min sambo är Ja, exakt Hon är född 88 Mm jag tycker det är faktiskt helt sjukt Att GB fortfarande säljer att de, inte, något, att, de inte, att de inte att de inte Att de inte har tagit bort det ur sitt sortiment Det är ju något eh. annat som, Nogger var det nogger? Har, har de tagit bort nogger? Nej, nogger finns väl ha! Typiskt GB Du tänker att det är alldeles för likt en ordet Ja, ja. Vet du att det finns karaoke här i, i Stockholm? Ja, jag vet Eller jag vet inte, men fan det skulle ju, Du har ju varit på det Nej, jag har inte det. Nej, okej. Okay. Har, har, har varit för det. Ja, jag har fått för mig att du har följt med, men att du aldrig har droppat någon rime. <laughs> Nej, jag, jag, jag har inte följt med och jag har inte droppat funky rhymes. Men... Borde inte du och jag gå dit och köra fuck shit stack? Vi kan ju inte det. Uh -huh. Nej. Vi kan inte köra den låten i... För det första, det är inte en rapplåt egentligen. Nej, uh men... -huh. Uh, och för andra så... Okej, okay, måste det vara så jävla credit där. Är det bara Kanye som gäller, eller? Nej, det snarare är snarare. så här, jag vet inte, Wu-Tang Clan och sånt där tror ah, jag. jag vet och du, jag vet du vad? Ja? Uh -huh. De är ju Ain't Nothing to Fuck With. Mm. Det är ju sen gammalt. Och Cream. Fast det är Eric Clapton's gamla band. Jaha, uh -huh. uh -huh. det är även Cash Rules Everything Around Me. Okay. Men nej, jag vet inte om jag någonsin kommer vara med på den där hiphop-karioken mm. För att De har en regel om att inte säga nigga Även om de sjunger i låten Så får man inte säga det Så det är... om, om man väljer en låt Där det ordet är med Då måste man vara tyst När de sjunger det låtet Och sen får man fortsätta rappa Jag, jag, jag skiter i och, och, om folk blir nu Men det där tycker jag var en jävla bullshit-regel Ursäkta Ja, för att, alltså, det är inte... nu, nu ska vi vara två vita män här, då. Absolut. D ja. Det är vi alltid... Varenda jävla vecka är, <laughs> det är vi faktiskt vi aldrig... två vita män. Det, det, det vi med att komma ihåg med Tommy och Lys podcast det är att vi alltid är två vita män. ja Vi är alltid två, vi är alltid vita och vi är mm. alltid män. I mm. den ordningen. Mm. Mm. Mm. <laughs> uh, men det är inte som att man... Det är inte som att man kallar någon det ordet. Nej, alltså, jag, ursäkta nu. Jag... Ja, jag kan tänka mig hur, hur, det, hur, hur det gick till när man, när man bestämde sig för att fan, borde vi inte starta upp hiphop-karaoke? Absolut, det ska vi göra. Man ringer runt lite, man sätter sig ner vid ett bord och börjar diskutera. Och så är det någon som säger så här men hörni, i sådana här hiphop man säger ju ofta så här nigger. Och, och, och, och, och, och, och i dagens samhällsklimat... Och speciellt på sociala medier och sånt, då sprider sig sånt jättefort om man har sagt nigger. Oj då, hur gör vi då? Äh, men, vi, vi, vi tar en regel att man inte får använda sig det ordet. Hur fa? Alltså om jag ska droppa liksom, om jag har liksom Biten drar igång och jag ska börja droppa mina rhymes och nigger med i texten. Alltså jag förlorar ju flowet om inte jag får säga mitt nigger. Nigger, nigger, nigger, nigger, Alltså det, det, det är en viktig distinktion där mellan nigger och niga. Mm. För nigger, det är ju vad, vad tjocka vita svettiga poliskonstaplar eh, polis, eh, i söden säger till unga svarta män. Mm. Niga, det är ju vad eh, bros, oftast vad, vad, vad, vad homies och bros och hippity hoppare säger eh, i sina eh, raptexter rapptexter. Jättetråkigt tycker jag. ER och A, det är det som är distinktionen. Och det är som... Jag, jag, jag har lyssnat på hiphop i 20 år nu mm. som, som min främsta eh, genre och ehm, jag har sett otaliga intervjuer med eh, rappartister både stora och små, både mm. kända och eh, relativt obskyra där det här ehm, ordet har kommit på tal Uh, MM använder det uh, inte. Han äh. brukar använda Han har använt det och han brukar använda det, men han gör det inte. Uh, och det tycker inte jag han behöver, och det är hans val. whatever Jag ja, förstår men, att, äh, att han inte gör det. Men... jo, men alltså, det är väl inget konstigt. Han, han är en vit. Han är precis som oss, en vit man. Precis. Det är konstigt om han skulle sjunga hej, my nigga. För ja, men, han, han, han är ju själv inte en nigga. Nej. Men det är, det är andra spelregler när man sjunger karaoke för i Ja, och det, det, den här frågan är det som många som har fått. Alltså, är det okej okay om man sjunger med i låten? Uh, annars känner man som den där killen i, i Office Space som bara sänker musiken. och ja, ja, går ja. förbi Och så kryper ihop i sätta och sen när den svarta gå förbi. Då höjer man igen. Och, ja, ja, ja. och den vill man, inte vara, man vill inte vara. För det är värre att vara den personen. Ja, det är det. Absolut. Uh, men jag har aldrig i någon intervju sagt... Jag har hört en, en, en, en, en rappare säga att om du sjunger med i min låt och jag använder det ordet om du är vit, då måste du vara tyst när jag sjunger det ordet. Ja, mm. om, om någon har hittat en, en, en intervju där en, någon svart säger så att vita inte får sjunga med i det ordet när man sitter och uppskattar deras konst då får ni länka den till Thomas Ruders podcast så ska jag be om ursäkt. Men under mina 20 år och lyssna på lyssnat på hiphop så har jag aldrig sett någon säga det i en intervju. Uh, men jag vill ju välja en, en låt, jag tror det är Older bastard mm. där refringen är som. Liksom ja men kör det, kör den tåg, ja kör. Motherfucker, what's up nigga? Gangst to rap nigga. Nigga. Nigga nigga nigga nigga nigga. nigga, nigga. nigga nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I'm 100% nigga. Nigga nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, I'm 200% nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why do police hate nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. hate is shit. Shit. <laughs> <Fuck> shit. Shit. <laughs> shit. Kurt Cobains grunge kofta är till salu Tommy Kurt Mm, Kurt Cobain, Kurt. Kurt Cobain. Han, lite av, han har varit som lite så här En maskott i den här podcasten Känns det som under Alla veckor vi har hållit på med det här Jag vet inte det, det måste ju finnas en, det måste ju finnas en, en bild av Skurt Cobain. Ja, ja, det borde du göra. Det måste ju finnas det. Ja. Annars skurt. ska du fixa det och lägga upp på sväddet. Hur gammal var du sina... med Skurt var stor? Uh, du, uh, men hans grunge kofta är till salu. När jag säger så här, Kurt Cobains grunge kofta till salu. Vet du direkt vilken kofta det är som heter salu då? Den han hade på Unplugged. Yes, <laughs> Det, det är så roligt. Det är hans granschkofta ja. Men är, koftor... är det verkligen den då? Ja, det är den. Jag, jag, jag kommer till det. De mm. andra koftorna Kurt hade, det var ju hans här söndagskofta. Den var inte speciellt brunch. <laughs> han hade ju ja. en så här 80-tals också. Ja. Och sen en sån här kort Ja, en kort ja. Han hade en, en offerkofta ja, ja. ja, offer och sen och så han, han, han hade han en, en randig kofta. Mm. Ja. Det var en man med många koftor. Kurt. En <laughs> man av många koftor. Ja. Eh, men som sagt, det är den han bar under det klassiska framträdandet eh, i New ja. York. Ja, 1993, Tommy, var det. MTV Unplugged, det är lite, det är lite, det är, det är lite legendariskt. Eh, MTV Unplugged var en jävligt big deal alltså. Ja, det är lite, det är lite eh, legendariskt. Jag, jag tror det och, sista och, stora MTV Unplugged rättar om jag fel, var när Lauren Hill körde eh, 2000 två eller och sånt där. Mm. Men utan tvekan är det väl Nirvana som ja, ja, det är största. den som är det ja. största. Uh, men, men jag tror att fantastisk spelning för övrigt. Ja. Alltså, Nirvana jag, jag, tycker musik... bättre, jag tycker den är bättre. Jag tycker den spelningen är bättre idag än när den kom. För när den kom då vill inte jag jag vill inte alltså liksom ludde i årskurs nio, etta i gymnasiet. Han ville liksom inte ha akustiskt nirvana. Han, yeah. ville ha, han ville ha det här förbannade nirvana som sa hur det var. Mm. Uh, så nu du, förstår du, du har vuxit jag, i den? Nu liksom. jag, jag, alltså jag störde mig som fan. Jag, jag vet inte varför, men det är väl självklart. Men jag tyckte det var så här: piss och skit att det inte var en akustisk version av Smells Like Teen Spirit. Åh! Oh. Åh! <laughs> oh. ja. ja. Men, men jag, alltså, är den verkligen unplugd förresten? Ja, det, det är väl typ en elbas. Ja, Vi visst, visst har de en elnistrojant. Ja, ja, ja, men det, det, det är inkopplat. Alltså, Ser det dåligt? Ja, jag vet. Um, de sjunger i mikrofoner. De har ju sladdar. De är ju för fan ja, plagg som det, fan. Det, ja. Det, det, för, okay. ja, ja, men det är... Det tycker jag... Okej. Men den, den, den gröna koftan, den gjorde materialet akryl, mohair och lyckra. Och okay. lyssna nu. Och den gav upphov till en modestil under 1990-talet som förknippades med musikstilen Grunge. SVT, alltså kulturnyheterna på SVT, de har alltså skrivit att det är den koftan, mm. Tommy. När var det? 90... 93. Okej, okay, när Grunge hade funnits i minst fem år. Det är den koftan, Tommy. Mm. Som... som startade Grunge fem år tidigare. Nej, nej, det gav upphov till modestilen, <skratt> inte musikstilen, Tommy. Nej, <skratt> men... Ah. Det, alltså allvarligt <laughs> Allvarligt I stand corrected ah, you... Nirvana var otroligt mycket grunge Innan MTV Unplugged ens spelades in ah, Jag men, men, Enligt Kurt Cobain själv om man, liksom, om man får tro När man lyssnar på honom i intervjuer Så 93 så Då var ju grunchen död för honom ah. Det var ju inte det som det hade varit redan Alltså SVT för fan för Men fan? Eh, den är 170 000 kronor. Det är Aktion... inte så mycket. Star startas det på. Aha. Det, det på. Ja. <laughs> Koftan är inte i sitt bästa skick, Tommy. Den har blivit lite missfärgad runt fickorna. Och en knapp saknas. Och det finns också ett brännmärke. Oj. Koftan har varit hos en nära vän till familjen som även verifierat att den är, att den är äkta. Ja, men att hur fast? auktionshuset julien. Det går uh, inte att verifiera det. Ja, Men du, det blir lite värre här, Tommy. Mm -hmm. För även en del av Cobains hår till salu. Nej. En blond hårlock. Nej, nej. Uh, vem, vem säljer den? Ja, den gavs till dockmakaren och komiken Dame Darcy. Uh, det måste vara Kurt som har gett den till henne. Den säljs med utgångspriset 34 500 kronor. Det hade varit bättre om den hade varit rosa. Mm. Men... Alltså, jag vill ju lyfta här, att dels det är Kurt Det är alltid kul att prata om Kurt Men just det här att kulturnyheterna På Sveriges Television De skriver att Det är den där koftan Tommy, Jag har hackat uppe på det Den där koftan bara, <laughs> det, är, det är liksom upphovet Till modestilen grunge, mode, grunge. Alltså... Han, Tänk dig det här scenariot, scenario Tommy. Tänk dig Att om Kurt hade valt att intäkterna var lite lite varmare i studion. Så han bara. Fan jag behöver inte ha koftan. Och bara suttit där i t-shirt och Tommy. Ja. Ja. På annorlunda världen skulle vi säga. Vi behöver ju prata om det här med natscaping också. Vad är natt? Natscaping. Ja. Ja. Jag säger det nu. Jag tycker det är skitroligt du det? Ja Ska vi göra egna natscheping-bilder? Jag tror att jag får typ en brödkavel i ansiktet om jag skulle göra det Aha hmm. uh, Hur stark är Lolo? Hon är starkare än mig <laughs> Okej okay. ja. okay. ah, Tommy, så jag. det innebär att hon är jätte, jätte, jätte, jätte, jätte stark, alltså Ah, ja, precis. Ah, hon, ah. hon är, är kallade Fred och Bam i ett. Ja. Men just det så, fenomenet Nutscaping, nu kan det finnas lyssnare som kanske inte vet vad det är. Kort förklarat då, Nutscaping är att man hittar en fin vy. Det som är så Nutscaping. <laughs> nutscaping, <laughs> ja. Tommy, det på, ska, vi, ska, ska du jag jag börja med det? Jag sitter på videofunktionen nu och dra fram min pung. Ska vi börja med Nutscaping? Skyping? Ja. Ah. Varenda, varenda avsnitt som vi spelar in från och med nu så kommer vi sitta med kameran riktad på våra pungar medan ja, vi pratar med varandra. Ja. Grejen är det, med, med nattscaping så, så ska man ju hitta en fin, det är en fin naturbild. Det är en vy helt enkelt. Ja. Och så ska man ju liksom dra ner byxorna och så ska man ju böja sig framåt så att man liksom, ja... Tanken är att lite lite av pungen ska synas längst upp på fotografiet. Ja. Uh, alltså, du fråga fråga säkerhetsskull. för säkerhetsskull. Mm. Säkerhets ja, nej men alltså. vi har diskuterat det här. Har du redan jag, jag, jag, jag fnissade mig harmynt i soffan åt det här med natskaping när jag kom <laughs> över det. Uh. Och hon fann det inte lika underhållande som jag. Nej, hon, jag vet inte, hon, ja. hon eh, kräver lite mer än billig nakenhet för att finna någonting humoristiskt har jag insett. Ja. Ja. Du, det, det, det, det, är det hennes enda nackdel att hon, är, hon har lite för eh, classy humor? Lola <laughs> inte classy humor. Inte Nej. Okej, okay. hon lite ja. för mogen humor vänner. i vänet? Grejen den att vi har ju konstaterat nu senaste tiden att herregud vad vi, vi, vad vi tycker olika om saker och ting. Det här att välja film, Tommy. Lollo och jag, vi är goda, vi goda vänner, vänner, fast en mycket olika. olika. Uh, uh, jag gillar naket, hon skrattar inte. <laughs> häromkvällen om kvällen så skulle vi, du vet, kolla Netflix Chill, den nya grejen. Åh oh, gud, jag fattar inte det, Jag hade aldrig hört det för typ 2-3 veckor sedan och nu är jag det Inte jag heller. Allt. Jag tror att det innebär att man bjuder hem någon på Netflix och det innebär Netflix chill, det innebär att man vill ligga med personen tror jag. Ah, ja jag såg, det finns ju så här t shirt där man kan köpa det står and Chill med Netflix typsnittet ah. Ja. fast jag, man kan ju inte skriva det på någon så här tinder eller något, för nu är det ju tjatat. Ja, jag vet. Alltså, du skulle ha varit på det för ja, men typ två, tre veckor sedan, när det började ploppa upp på Reddit. Du, ja. då, skulle ha hookat, då skulle du ha tagit det direkt, för då det, hade du liksom fått så, matchningar alltså, på det. Så är det typiskt att det typ dök upp just när jag bestämde mig för att ta bort Tinder? Ja, faktiskt. Typiskt. Ja, men häromkvällen så skulle vi ha Netflix chill. Eh... Vi, alltså det, det, det tar alltså 20 minuter innan vi kommer överens och det roliga var att det, det var bara en enda film som vi sa båda direkt bara men den här och det var Space Jam så det, det, det, <laughs> på något sätt är det väldigt vackert ja Space Jam enar alla ja men, ja men hade det liksom varit att vi liksom bara så här nej vi kommer inte överens men liksom så, när, när vi bara scrollar så bara lulu sitter och scrollar så bara stannar hon upp vid Space Jam och hon bara den här då? jag bara ja Ja. Det blev en annan film. Uh, men, men i alla fall, det kändes fint på något sätt att gud, jag och min flickvän, både hon och jag, vi skulle kunna tänka oss att titta på Space Jam tillsammans. Då får och ni se uppföljningen. Det, det fan är fan i mig, kärlek, det mm. jag, jag började nästan. Alltså, skulle man kunna. Skulle vi kunna. Liksom nu bassonera ut det här till våra lyssnare. Både män och kvinnor som lyssnar på. Alltså, att när ni träffa någon och tänker det här, det här skulle kunna bli en livskamrat. Innan ni liksom så här ger hän, då, då ska man titta, kolla och, liksom och ta reda på om personen i fråga skulle kunna tänka sig Netflix och chill med Space Jam. Alltså skulle inte vi bara kunna säga att det är det ultimata Tommy? Space Jam-testet. Är det inte lite så? Ja. Uh -huh. För jag menar, Titanic, nej, alltså förstår du? Man kan ha liksom... Åh oh, gud jag och flickvännen vi kollar på The Notebook Fuck that shit jag inte ens Vill din flickvän eller pojkvän Kolla på Space Jam tillsammans med dig Då är det en fucking jävla keeper Ja Det stämmer nog alltså, Nämn en enda Ond fel människa Som gillar Space Jam Ja alltså Hitler hatade den till exempel ah, ja, ja. Han, han, han gillar ju inte alls Space Jam överhuvudtaget Nej, Nej. Uh, det påminner ju honom bara om Jesse Owens. Mm. Och det, det vill inte han uppleva igen. Nej. Först vill du veta något intressant om, om Jesse Owens när han spelar skiten nu alla arier under uh, 1938? Ja, jag det? vill jätte... Get... Får jag höra något intressant? Um, när han hade vunnit uh, guldmedaljen Eller guldmedaljen, jag är inte ja. riktigt insatt. Uh, vet du vem som... Uh, Gratulerade honom då? Vem då? Hitler. Vet du vem som inte gratulerade honom? USAs okay. president. What a twist. För att han var inte populär i USA heller, för där hatar man svarta. Ja just det, det var ju på den tiden ja. Ja, och nazisterna, de använde mycket. De använde ofta eh, propaganda mot eh, amerikanerna genom att peka på hur inhumant de behandlade sina svarta. Mm -hmm. Så jag kolla hur rasistiska de är. Mm. Så till och, med, till och med nazisterna tyckte att, att Amerika var väldigt rasistiskt på den tiden. Ja, fast. Det, jag hör att du sitter och nittrar, men alltså. alltså det, det är sorgligt i den här klåksagen att. Alltså, det här vet inte jag, jag är ingen historiker men, men nu när jag får det här och jag, jag sätter lite perspektiv på det visst, eh, Adolf och gänget de liksom pekade på USA med tanke på hur de behandlade svarta då mm. men, och, då, och då, då, då tänker jag, ja, men hur, vad gjorde de mot judarna, men, men var det inte riktigt, alltså var det inte ännu liksom, ännu värre att, att nazisterna, de, de ansåg väl knappt ens att judar var människor förstår du vad jag menar? Ja men så var det ju med USA också. De, de, de skrev ju in, in, in i lag att svarta var eh, tre femtedelar delar människa. Exakt. Va? Ja, ja, ja. En svart person var exakt tre femtedelar delar människa. Det, det var i, skrivet i, i nationell lag. Det var lagstiftat i USA. En svart person Nej. är 3 femtedelar delar människa. Free fifths. Okej. Okay. De, de andra två femtedelarna vad var en svart då? Jag vet Det har ju varit eh, Halloween på ja inom den närmsta tiden. Ja, förra helgen. Mm. Och eh, det är ju inte en svensk högtid. Nej, och Tommy Ja. jag, jag, jag var sminkad Ja, men fan shitle, det shit, var fan, vem hade sminkat dig? Lolo. Hur kan hon sånt där? Det där såg ju ja, skitläskigt ut, det såg skitobehaglig ut. Såg sällda dig ja. så där. Ja. Och hon, hon var fin med det. Ja, hon skrattade. Jag menar alltså hon var ju med. Alltså vi var ju utklädda hela familjen liksom. Jag tycker det så skitäckligt ut. Ja, ja alltså jag, förut. Ut. Jag, jag köpte hem godis det... det var faktiskt det var... Ja, jag vet. Det såg jätteläskig ut. Det var faktiskt barn som plingade på Villa godis också. <me hacen> Okej, okay, uh, så nu händer det två gånger om året här alltså. Ja, uh, exakt. Nej, men du, det med har med liksom, det verkar ha dalat av. Ja, alltså nu uh, har, du, nu har uh, det blivit... Eller så är det här med postkärringar en otroligt euh, väldigt stark svensk tradition. Och där jag bor så är det inte så mycket svenska barn. Ja, uh, uh, fast jag... I och med, jag bodde, ju, jag bodde ju i Hesselby i en lägenhet sedan 2011. Och innan mm. det så bodde jag på campus i Gävle. Mm. Och innan, alltså, antar att barn inte ville springa upp och ner i trapphus. Nej. Det, det, var, det, var, väl, det var väl det var något barn som plingade på i Hesselby, men det var ju liksom inte fler än en eller två stycken varje påsk och Halloween och så vidare. Jag måste säga en sak. och Där är man ju alldeles för snäll. För det var, det var ju en trio som plingade på. Grabbar i 11-årsåldern kanske. Ja. Inte utklädda och så stod de med sina mösser i handen bara. Bus eller godis? Jaha, och vadå? Räckte fram och ville att du skulle lägga godis i mössan? Ja. Frågade de dem vad de ska föreställa? Nej, jag gjorde inte det. Jag gav dem bara godis och stängde dörren och sen så tänkte jag lite argt på dem. Men fan. Ja, jag vet. Jag skulle ha sagt vad, vad ska ni föreställa då? Ja, vad ska, ska, vi, ska vi komma på någonting åt dem som ni ska kunna föreställa? Hur var de klädda? Var de klädda som typiska elvaåringar? Ja, du vet. Stora munkjackor och bakkniv. <laughs> <laughs> Nej, men... Okej, okay, men vi kan ju säga att de var utklädda till Eminem 1999. Åh, oh, det skulle man ha sagt, ja. Ja, så, oh. så är ni 1999 års Eminem? Fan, vad <laughs> ja, ja, Men du, förlåt. Jag tog helt över ditt segment här, känner jag nu. Jo, men det är ju så här, att Det är ju, det är ju en, en amerikansk. Vi har ju alla helgorna. Mm. Men det är ju inte så, samma sak. Är det inte alla helgorna nu i helgen? Jag har ingen aning. Det är inte samma helg som Halloween i alla fall. Nej, men de, de är så här tätt, tätt inpå, så att man så här, blandar ihop dem lite grann. Ja. Och, vet du vad som är så jobbigt med Halloween när man, när man hänger på Reddit? du är det typ Halloween i två veckor. Ja. Fan. Och om du skulle beskriva Halloween med ett enda ord. Ja. Vad, vad är temat? Pengar. Pengar? Okej. Okay. Halloween, alltså alltså som det är i Sverige. Det är ju enbart för att tjäna pengar nu. Att butikerna ska tjäna pengar. Jo, det, det kan man ju säga är så här, syftet då, då. Mm. Men så här, Festlighetens tema Mm Nu börjar man bli till åren kommen för, för Halloween har ju också Blivit en anledning Ännu en anledning för svenskar Att supa skallen i bitar ja. eh, Halloween ligger väl Det är väl liksom precis som midsommar nu Så är det, liksom, ah, det är Halloween På lördag, då blir det Halloweenfest. Enda skillnaden från ah, Skillnaden från midsommar är att man är utklädd på Halloween då, liksom. Mm Uh... Ja, men det är ju det som är grejen Man är ju utklädd, och du Ludde mm. Du var ju utklädd till någonting eh, För att jag skulle säga att Halloween-temat är Läskigt ja, ja så, så är det så Från början var det ju så Ja, och du var ju utklädd till något läskigt mm. eh, Men du nämnde Reddit Ja Och dräkterna på Reddit ja Är de läskiga? Nej nej Varför? Men jävligt fyndiga och roliga många av dem Måste jag säga Ja, men vad är, varför? För det är ju inte Halloween. Det är ju inte, de klä ut sig till Turk och JD från Scrubs. Mm. Inte Zombie Turk och Zombie JD från Zombie nej, Scrubs. Nej, nej, nej, utan nej. Turk och JD från Scrubs. Ja. Åh, oh, läskigt. Fucking läskigt. då är det från sista säsongen eller? Såg du hon som var utklädd till Miley Cyrus och så satt hon på sin killes axlar och han var utklädd till en Wrecking Ball? Ja, titta, det är ju inte läskigt. Det är, det är roligt underhållande och sådär, men det är ja, inte absolut. läskigt. Så, det, okay. så antingen är de så här kändesar, mm. eller så är de roliga, mm. eller så, eller så, så slår så de ihop det. Ja, eller så klär de ut sig till en grej som har varit stor det här året. Ja, en mime eller något. Ja, eller, eller så, så är det. Så bara... det han som var ut, utklädd till The Internet Explorer. <laughs> var typ, typ klädd som Indien hade, så hade han en, en, ett halsband med eh, Internet Explorer-symbolen på. Jag hade den som var utklädd till en eh, YouTube-copyright claim. Du vet när man ska gå in på ett klipp och se det klippet borttaget på grund av copyright claim. Men det är ju läskigt. Ja, det är ju lite läskigt. För det vill man inte råka ut för. Nej. nej. Eh, men men eh, man kan även vara utklädd till någonting sexigt. Aha, jo. Så det är liksom sexigt, roligt, kändisarv. Och om man prickar alla tre, då är man, då är man på första sidan på Reddit. Mm. Men det är ju väldigt få läskiga. Ja. Jag, jag, jag, det här stör jag mig på varenda jävla år. Var, var, varför, varför slutade det vara... Alltså jag förstår ju att det begränsas där, Men hela Halloween-temat är ju som liksom läskigt, monster... Skära mm. pumpor. Och det är ju en annan sak. Skära pumpor. De skär ju inte pumporna läskigt längre. Nu skär de skär med en jorsi och skit. Ja, jo. Och typ sådär äh, logotyper och sådär. Ja. Skulle, det är någon som har skurit in Internet Explorer-logotypen. Ja, ja. så ja. är det ju. Ja. Så jag, jag vet inte. Men jag önskar att Halloween gick tillbaka till det läskiga. Mm. För att jag, jag tycker om när de faktiskt gör, gör effort. Jag, jag älskar att du sitter och är så sur över den över här tillställning som är så här, toksocial och kräver att man själv liksom anstränger sig och att man går ut och är bland folk. Ja. Och du sitter och bitter över att folk inte gör är sociala på det sättet du vill att de ska vara sociala. För du, du, du går ju inte på Halloweenfest. Du jag inte Halloweenfest. I, nej, Och du klär inte ut till något läskigt. Men jag, jag skulle ju jag skulle inte behöva bry mig om inte det inte var sånt som att varenda jävla post på Reddit är typ, titta min Halloween kostym Titta, vad rolig men är. Ja, med med typexempel typ också, jag, jag tyckte om, alltså jag kan ju ha missat nu, men om, om jag uppfattade det rätt så tv-tablån i helgen gapade ganska tomt efter skräckfilmer också. Um, för, för, för, för det borde ju ha varje tv-kanals skyldighet att när det är Halloween då visar man skräckfilm liksom. Ja, Och jag försökte ju titta på, titta på skräckfilm. Mikael, vänta nu, det, det, det kanske inte blev någon skräckfilm. Jag tror vi letade efter en skräckfilm men vi hittade aldrig någon. Nej. Så däremot såg jag eh, Crimson Peak på bio i måndags. Var den bra? Den var okej okay, men alltså, man förväntar sig mer från Guillermo del Toro, ja. För att han har gjort så jävla bra filmer och den här men, var inte alls på hans nivå. Har inte han bara producerat den här? Nej. Som okay. jag, inte som jag förstod det. Jag är directed, om jag minns rätt, Jaha. från eftertexterna. Men okay. Lude, du, du jobbar mm. ju på förskola och jag har ju praktiserat på förskola under den här perioden. Japp. Yep. Eh, förresten, kul grej. Jag har absolut ingen idag. Vi spelar in där på onsdag. Idag var min sista praktikdag. Okej. Okay. Nu har jag ingen praktik kvar någonsin. Jag kommer aldrig mer behöva jobba gratis. Härligt, Tommy. Det här, det här är en resa som började den 16 april 2013 och som mm. avslutades idag, den 4 november 2015. Du är snart färdig med min vän. Ja, så nu, nu, nu, nu är det någonting som har varit det sista i den här utbildningen. Och det är praktiken. Nej, ja, men, ja, men vad så, blir du klar till jul? Nej. Nej, jag har se uppsatsen att skriva nu i vår och sen är jag klar. Ja, just det. Just ja. Det. Men, det, blir, när... det, blir, det, blir, det blir väldigt kul och om det nu skulle bli så utan att jinxa och säga för mycket. Men när, när du är färdig och börjar jobba som förskollärare, då gör inte jag det längre. <laughs> jag tar över manteln. Ja, eller hur? Jag, jag, jag får liksom... Du får hålla tummarna för mig, Tommy. Ja, ah, jag håller tummarna. Men under den här perioden, firade ni så här Halloween på, på din förskola då? Vi hade, det var Halloween-disco. Disco? Disco? Okej, okay, ja. då fick man kluta sig. Ja. Men inte till för läskiga saker. Man fick klä sig till precis vad man ville. Jaha, ni hade inte upp så här, klä inte ut er för läskigt för de små barnen blir rädda. Nej. <laughs> Okej. Okay. Har ni modigare barn i Gävle än vad vi har här i Stockholm? Jag, jag vet inte. Eller så har vi, vad heter det, fjantigare föräldrar i Här i Stockholm, Stockholm. Ja. ja, det är mycket möjligt För, för jag, jag tror att de lapparna har satts upp På grund av att någon förälder Någon gång har sagt att jag tyckte inte att det var helt okej okay Att Bosse var utklädd till en uh, Järnätande zombie <laughs> Lilla Lisa blev faktiskt jätterädd Hon trodde det var blodproduktivt Hon kunde inte somna sen på kvällen Nej, hon kunde inte somna sen på kvällen För att du som förälder Inte hade tid med ditt barn min min min samor. För du är, så här är ju... upptagen och bor i Stockholm. Jag inte, hatar upptagen i Stockholms, med, upptagen hatar Stockholms föräldrar Stockholms föräldrar är de värsta föräldrarna som finns. <laughs> jävlar. Schatsvärd. det är så jävla jag är i Stockholm, kollar jag har kids. Jag gungar, är typ... jag gungar min unge i parken medan jag ja, kollar min kolla. iPhone. <laughs> jag vet <laughs> inte var det här kommer ifrån <laughs> Nej, jag, vet, jag, jag, jag, jag ska jobba här så jag tänker bara vara tyst och inte ansluta mig. Nej, precis. <laughs> Men jag har inte helt fel eller hur? Ingen kommentar. Ja, jag tycker Stockholms är världens bästa föräldrar. Ja, ah, okej. Okay. De lär barnen dricka kaffe vid två års ålder. Yeah! In, in på Starbucks med unge. Yeah. Um, nej, men liksom... Uh, vad var barnen utklädda till uh, i din förskola? För det var någonting som de var utklädda till på min förskola som jag reagerade lite på. Det var ett, ett gäng Elsa. Ja, ah. Läskigt. Får jag godtippa? Det var faktiskt bara ett barn som var... Som var och, och, och det barnet var faktiskt zombie. Ja. För det sa barnet själv när jag frågade. Ja. Mm. Så, så, så, så, jag så bara, vad fan ska du föreställa då? <laughs> och, och bara... En zombie ser du väl? Fattar nej. du väl? <skratt> Gubbjävel. Ja, eh, nej alltså... Du, så, det var, det, det var inte jätte... Det var någon pirat också, sådär, mm. som jag minns. Ja. Men vad var temat i Stockholm? Vad, vad, vad, vad är det för dräkter Stockholmsföräldrarna har lagt pengar på för att deras barn ska kluta sig till? Ja, det är ju mycket... Det var, vi hade inga elsor. Inga Men vi hade trollkarar och vi hade djur. Och precis som ni hade vi även eh, enstaka pirater. Mm. Och det jag undrar då, det jag hade även en ninja, faktiskt. Han var bäst. Och det jag undrar dålde där. Okay. Om vi ja. åker tillbaka, om vi åker tillbaka till 13, 14, 1500-talet då pirater faktiskt fanns på riktigt och inte bara var någonting utanför Somalias kust 2007. Ja. Um, det var jävligt hemska människor egentligen. Ja, ja. Pirater. Pirater var vi inte och leka med. Nej nej, alltså på riktigt. Det var typ den tidens ISIS. Allt är Disney's fel. Ja, men när hände det här, Ludde? När blev pirater någonting för barn? Så Som fort. de klär ut sig till på Halloween. Pirates of the Caribbean hade biopremiär. Men var det inte innan det med Captain Crook, då? Med Captain Crook var det bad guy. Ja, men han har ju varit för barn. Nej, nej, nej. Inte med Captain Crook. Det, det är Disney's fel. Det är, och, och Johnny Depp's fel. Ja, du vet om att det ska komma en till det ska, det ska komma, komma en femte en film ja, ja, ja. Elin som var med i förra avsnittet hon är jätteglad för det hon är ju helt kär i, i, i Johnny Depps uh, det var jättekul första filmen lite andra filmen men nu är det bara skittråkigt när han går så där han vingar runt och, och mumlar <laughs> ja. Alltså, det var, alltså, det, det, jag, jag skrattade jättemycket åt den karaktären i första filmen. Jag tyckte det var det var jättekul. Det ja. var jätteroligt. Inte nu längre. Men det blir liksom inte bättre än så. Ja, men alltså det, det, pirater på, för för 500 år sedan mm. De de kölhalade folk för fan. Mördade, våldtog, stal, torterade Avrättade. Alltså det, det, det, det, det är den tidens ISIS. Men, men jag har tänkt på det där också. Och vi ut barn till dem nu. It's the pirate's life for me. Åka omkring på en jävla båt. Få skörbjugg. Och så liksom dra i land någonstans. Härja lite. Och sen och för fan vilket jävla pissliv. Du bara. När du liksom. Tar en skattkista. då så åker de och gräver ner den jävla skattkistan. <laughs> ja. Som en jävla hund med ett jävla ben. Ja, inte för att jag vet om de gjorde det, men det kanske... Nej, och det är ju så jävla mycket mytologi kring pirater nu också. Så man vet ju liksom inte vad som är sant. Men vad som vi vet vad sant var att de var hemska människor. Och det är liksom så här, Pippi Jag drog precis upp mina boxerskorts ovanför naven. Det ser jätteroligt ut. Ska du snapchatta? jag ska göra det. Ska du snapchatta mig? Ja. Och medan du snapchattar så sitter jag och pratar lite om Pippi då, då för hon, hon har ju piratpengar. Hon har blodspengar hemma i en kapsäck som folk har dött för. Och det jag, det jag undrar, det är liksom kommer vi om hur lång tid tar det innan hemska människor som våldtar och mördar och rånar och sprider terror och torterar hur lång tid tar det innan de blir barnvänliga? Vikingar, mm. de är ju ganska barnvänliga också. Ja, Så det är de ju. Hur många år tar det innan vi Halloween klär ut våra små fyraåringar till nazister och talibaner? Kommer det hända? Bara det måste ta 1, 2, tre hundra år innan vi gör det. Vad tror du det? Jag tror att vi kommer klä ut våra barn till nazister och eh, islamska terrorister om två, tre hundra år. Det här tyckte jag faktiskt var en jävligt intressant reflektion, Tommy. För det är ju det pirater var på den tiden. Om vi åker tillbaka och berättar det för folk som levde på 1500-talet då ja. skulle de reagera ungefär likadant som vi reagerar idag om, om någon skulle skicka iväg sin unge klädd till en SS-soldat. Men du, då ska jag fan i mig vad heter det, gå i bräschen nästa år Landon och Zelda, N nazister Skitläskigt Då och då så går vi in på sajten flickchart.com där vi ställer två filmer mot varandra och du och jag diskuterar fram vilken av de två filmerna är bäst och sen röstar vi på den filmen för att sammanställa en gemensam topp 10 slash topp 20 lista det märks, hörde, det märks att du börjar liksom vara i slutet av din pedagogutbildning För det är otroligt pedagogiskt det? förklarat Ja, verkligen ja, det är det. Så, ja, Jag pluggar retorik och sånt där skit mm. uh, Ska vi sätta igång direkt då? då? Ja, vi gör ju det, för att vi, vi har ju den där är det ja Nu sa du topp 10 eller topp 20, men det är något sånt Jag har vi inte riktigt bestämt vi kör väl en topp 20. Det är väl en topp 10 vi vill ha till slut? Just nu är Die Hard världens bästa film. Just det. Det är, det är Ja, jag vet inte vad jag säger om det. det ska vara med på topp 10. Okej då. Ja, ja. Du, om du är med och sätter upp topp 10, då måste ju, då måste ju ja. den vara med. ja Men nu, nu kör vi väl bara. Vi ställer inte bara en topp 20 mot varandra nu, va eller? Nej. Nej. Nu är det alla filmer. Ja. Vi kan, ta, vi kan ta bara våra filmer om du vill. Nej, nej, nej. Shoot, man, shoot. Ah. The Green Mile. Ja, det vill säga att fortfarande är det filmer som inte har kommit upp än. Ah, ja, ja vi oj många filmer. Mm. The Green Mile. Ja. Mot 2001 A Space Odyssey. Oj, fan. Alltså, nu alla förstår sig på det och så här det ska 2000 vara 2001 såklart. Jag säger gröna milen. Jag ser också grönamiden. Ja, just det. Det är också en grej med det här segmentet. Att vi håller nästan alltid överens. Ja, just det. Vi håller med varandra. Alltså, det, blir typ det blir aldrig diskussioner. Hey. Uh, rolig fakta om The Green Mile. Mm. Uh, det han är, är död. Den... <laughs> Nej, om Space Odyssey förresten. Jaha. Rolig men men fakta det... om Space Odyssey. Men visst är han död? Han som spelar Fången. Ah, ja, ja Michael ja. Clark Duncan. Mm. Han är jättedöd tack. Ja. Uh, Space Odyssey mm. uh, Det är den film som jag har skrattat mest till Jaha Jag har aldrig skrattat så mycket till en film som jag har skrattat till A Space Odyssey Och det är inte ens en komedi Det är inte ens en komedi Jag såg mm. den 2006 Men du var hög som ett hus Alltså det var ju som om jag var det mm. Och allting gick så långsamt i den filmen Jag var övertrött Mm, det är inte en av Kubricks bästa filmer enligt mig. Och jag låg i... Gabriella bodde fortfarande hemma hos sin mamma då. Och jag låg i hennes soffa och tittade på den här med Gabriella mm. um, 2006. Och jag låg... Jag, jag ramlade ner från soffan och låg och vred mig i skratt på golvet under vardagsrumsbordet. Mm. Och kunde inte sluta. När han rör sig långsamt. Allt gick så långsamt. Ingen dialog. Allt gick så långsamt. Och sen hans ansiktsuttryck. När han trippar balls. Och liksom det blir färgglatt Och han åker in i hyperspacen och sånt där. Och jag, jag bara lost my shit totalt. Och bara skrattade. Mm. Så ja. En annan sak. Tom Hanks är med i Green Mile. Ja. Jag skrev en eh, kommentar. Det var en som postade sista scenen ur Captain Phillips på eh, eh, subredditin eh, movies. Aha. Har du sett eh, Captain Phillips? Vi har pratat om det podcasten, Tommy. Ja, den, den, den sista scenen där. Jag griner ju så fan. Vi kommer inte upp och vi pratar om det. Ja, det är första, det var första och, gången jag grät i. Luxembourg. Jo, men vi konstaterade att det bara är män som gråter i den också, inte kvinnor. Ja, precis. Jag skrev en kommentar. När någon hade postat den sista scenen. Mm. Jag skrev en kommentar om hur jag eh, i början av 2014 bara hade gråtit över en enda sak i mitt vuxna liv. Och det var när min hund dog. Och efter den här mm. scenen så var det någonting inom mig, djupt inom mig, som lossnade. Och jag eh, mm. har sedan dess haft väldigt lätt för att gråta. Mm. Uh, och jag skrev en ganska lång kommentar Om den och uh, den upprustades Med 1193 Poäng Och jag fick uh, Reddit guld Var någon som köpte till mig för den kommentaren Och folk har uh, Kampanjat lite grann för att försöka få Tom Hanks att läsa den här För jag avslutar med att jag kommer aldrig träffa Tom Hanks men om jag någonsin gjorde det Så skulle jag tacka honom för den här scenen för att den hjälpte mig att komma i kontakt med mina mina känslor på ett sätt. Oj! Ja, faktiskt. Om jag, om jag någonsin träffar Tom Hanks så kommer jag tacka Oj. honom för sista scenen med Captain Phillips. Mm. Det här, du måste ju lova att återkomma om det är så att du får att Tom... Ja, typ att du öppnar din mail så bara... Hi Tommy, my name is Tom, Tom Hanks. I'm the guy who played Forrest Gump. <laughs> Uh, det roliga för är att var han Hanks... inte får, för, för fan var han inte får avsluta sitt mail till dig med li uh, Life is like a box of chocolate <laughs> Du vet aldrig vad du kommer få i mailen Ja <laughs> uh, Nej alltså Det roliga är att Tom Hanks är faktiskt på Reddit ganska ofta Och inte bara så här och gör uh, me, Ask me anything Utan han bara hänger på Reddit ibland Och kommenterar randomly på trådar han har, ja. De har länkat till hans konto i kommentaren där för att de vill att han ska se. Uh, så att om han loggar in och inte mm. har 500 meddelanden redan så finns ju chans att han kommer läsa det här. Och det Hoppas är, det. Ja, jag hoppas det. Så att, mm. så att han äntligen kan så här, känna att han har haft en betydelse ja. Att han har åstadkommit Precis. någonting. Ja. När en kille från norra Sverige lärde sig gråta till en av hans filmer. Ja. Men jag klickar Greenmail nu. Gör det Nästa val som ställs mot varandra Eller nästa filmer som ställs mot varandra Är Shallow Ground från 2004 Som jag inte har sett ja, Windtalkers från 2002 Som jag inte heller har sett Ta bort båda Windtalkers är väl John Woo-filmen va? Jag vet inte men Nicolas Cage är med i alla fall Ja men jag tror att Soldater det är, och John... skit Jag har inte ja, sett den Är det med i den? Va? Är det du, var du med i den? <laughs> Nej jag tror inte det Fan, då, då, då är det ju fan ingen idé att säga det Nej. Pirates of um, the um, Caribbean. Um, Dead uh, Man's Chest. Uh, uh. Ja. Mm. Back to the Future. Ja, oh, Back to the Future. Ja, jo. Jag håller med. Jag, jag är inte fäst vid någon av filmerna. Jag ja. tycker att oh, de är lika bra. Åh, men... oh, nu kan det bli svårt, Ludde. Vi, vi vet inte vem som har veto. Jo, det är du som har veto faktiskt. Det kommer jag ihåg sen senast du körde det här. Okej. Okay. Det är du som har vet då. Det är första ja, va, va. gången vi kommer ihåg det, tror jag. Ja, Lejonkungen. Okay. Ja. Back to the Future Part 3. Uh, Lejonkungen. Jaså! Ja. Åh, ja. Oh, vad skönt! Jag var helt säker på att du skulle mopsa dig här nu. Alltså, tillbaka till framtiden 2 och 3 de är ju liksom bra på grund av att tillbaka till framtiden, alltså första filmen finns. Ja. Om du förstår mitt resonemang där. <här> om, det, om första filmen hade funnits så hade två Ni i inte Nej. <här> jag vet inte. Ja, men Leon utan. det. Utan problem. Ja, Lejonkung, jag vet inte. Det, det... Bra jag, film. Jag, var ju, jag var ju tio när jag såg den. Det var inte jag. Nej. Du måste ju vara varit sena tonåren, va? Mm, jag såg den på bio. Ja, det gjorde jag också. Mm, bra skit. Mufasa där. Ja. Yep. Gangs of New York. Mm. The Village. Oh, Gangs of New York. Ja. The Village är. Um... Nej, Tom, den är inte det. Nej, okej. Okay, jag jag, säger, försöker, jag, jag försöker, säger så här. Jag titt. Den gick på tv för en tid sedan. Och jag liksom så här. Ja, jag ger den en chans, men herregud, alltså. Ja, ja men Nej. Jag, jag säger så här: när jag såg den första gången. Så ja. blev jag nyfiken ja, På, på vad det är Absolut Och, Men sen när man alltså fick veta vad det var jag... ja, då. Så ångrar man ju den här Nyfikenheten Ja så är det ju alltså, Jag vet alltså på ett sätt Så undrar om jag inte jag tycker att the Village ändå är hans, hans näst bästa film hmm. uh... Och skete sinnet hans bästa Nej nej nej gud nej Nu ljög jag Hans tredje Unbreakable Unbreakable. Ja, ja, ja precis. Det är ja, hans tredje bästa, bästa film. Han jag gjorde två bra filmer. Ja, sen gick det ut för. The Happening ja. är ju bra bara för Mark Wahlberg. För hans oh, cool prestation. Mark ja, Mark Wahlberg. Säg ju en Private Ryan och ja. Tom on. Hanks. Mm. Mm. Monty Python and the Holy Grail. Oj oh, Gud. Uh, nej, jag, jag kan. Uh, jag kan inte säga någonting annat än Saving Private Ryan. För fan vad den filmen är. Den är fan i mig helt fantastisk från första bilder utan till sista. Jag fullkomligt älskar den filmen. Jag tycker att Holy Grail är mycket bättre än vad Saving Private Ryan är. Holy Grail ja. är ju världens roligaste film. Ja, alltså det är det som är grejen och det här är ju två filmer som är jättesvårt att sätta mot varandra det är... Jag måste lägga mitt veto och min röst på Saving Private Ryan den här gången <sighs> Okej okay då, ja, då, då mm. om, du, om du lägger veto direkt då, då är det ju inte mycket att Nej. diskutera Nej. Uh, men uh, ja vi, vi kan ju vara överens då, då, om att i, båda filmerna är jävligt bra oh, ja. Och om jag skulle sätta mig och kolla på en film nu skulle jag ju hellre titta på Monty Python. Ja ja absolut. Men då klickar jag på Project Ryan då. Mm. Sweep för Tom Hanks hittills. Ja, verkligen. Har han gjort en dålig film? Catch Me if You Can, var den dålig? Nej, jag gillar den. Jag tycker den är jävligt underhållande. Den är rolig. Ja. Jag, jag försökte kolla på den en gång. Cast Away är skitbra också. För att när man kollar på filmer med... Tinder-dejtar så brukar man inte se hela filmen. Då blir det mera chill. Blir, det blir mer chill än Netflix. Ja. Så jag kommer ihåg att, att, att vi, jag kollade aldrig klart på den filmen. Så Nej. jag har aldrig sett hela cashmere kan. There's something ja. about Mary. The mm. Lost World Jurassic Park från 97. Uh, something about Mary? Ja. Det måste ju vara det. Ja. Jag måste, jag, måste, jag måste fundera lite grann på den filmen. Jag, jag är så pepp på Lost World. I kväll, fredag. Nu ska jag kolla på Jurassic World i 3D igen. Hemma? Ja. Ja, Det, det, ja. det är en sån här film som växer på den. Jag, jag du, gillar den mer nu. Eh, jag när jag läste du förresten att eh, det är bara Titanic och Avatar som har spelat in mer pengar än Jurassic ja, World? Det är jättekonstigt. Eh, jag tror du... Att typ, det är en film som har premiär i december som kommer slå Avatar och Titanic eller ja, är de? Ja, är, Titanic nej. ligger alltså fortfarande etta ja, och egentligen så ska man tänka så här att när de, när de, för det första när de räknar in, så här, insamlade pengar, beräknar de mm. så här, justerar de för inflation då jag har ingen aning faktiskt och sen är det liksom det nu kostar ju ju mer på grund av 3D ja så det är ju fusk Mm. Men nej, jag tror att Star Wars har en eh, chans att putta ner dem. Mm, det känns som det. Mm. Uh, training Day, Pirates of the Caribbean at World's End. Ja, jag tror att det här är no-brainer för oss, va? Ja. Vi älskar en av de här filmerna. Maniga. <laughs> training Day! Mm. Uh, för fan, alltså, för fan. Alltså, jag, jag blev ju ändå på... Alltså när det börjar gå upp för en att den ser ett jävla svin jag tyckte det var skitjobbet ja. Ja. För när filmen börjar man för fan en jävla lirare alltså. Ja. Och sen bara Fy helvete så jävla sorglig patetisk människa. Spoiler. Skitbra ja. film verkligen. Ja. Helt klart värd sin Oscar. Mm. Mm. mm. Den så mm. Washington han är också en sån där som sällan säljer dåliga filmer. Han och Tom Hanks, de, de har ju fan till och med gjort en film ihop. Har de? Philadelphia. Åh, oh, just det. Ja. Och så förbandat jävla bra film. Var, var inte det var det lite så här, Tom Hanks första så här, seriösa dramatiska roll? Ja, jag vet inte om den kom före Forrest Gump eller inte. Var det typ att han gjort typ Splash och Big innan eller? Ja, men det känns ju som liksom att bara han bara gjorde är, så är, komedier innan. Jag tror att det, jag tror att Philadelphia kom... Mm. För, när kom Forrest Gump, 94. Va, vad hette det? Joe och vulkanen, har du sett den? <laughs> Va? När ska kasta en tjej i en vulkan. Nej. Då, jo, skitdåligt. Uh, nu ska jag kolla här. Philadelphia, när den släpptes, 93 släpptes den. Mm. Och... Bra soundtrack. Gump... Släppt släpptes 95. 94. Okay. Så ja, jag, tror, vi... jag tror att Philadelphia var hans första så här seriösa roll. Okay. Han hade två dåliga år där kan man säga. Ja. Han, blir, han blir gladare när han får läsa min kommentar sen. Ja, Jag hoppas att han vill läsa den så att han har någonting att glädjas åt. Han verkar även sympatisk för övrigt. Ja, ja. Ja, ja. Du, du, ska, du ska ta och läsa hans Reddit-kommentarer. Mm. Han är ju rolig. Ja. Så han får ju hundratals upvotes bara för att folk vet att det där är Tom Hanks Reddit-konto. Jo. Men jo. han är ju dessutom rolig. Men sen blir det ju roligt för att man vet att det är Tom Hanks också. För man läser ju hans kommentarer i hans röst. Ja. <laughs> det är skitkul. Ja. Ska vi ta, ta sista en... filmen nu då? Ja, den sista film. Liar Liar från 1997 med Jim Carrey. Mm. The Bourne Ultimatum 2007. Jag vet ju att du har en weak spot för Bourne-filmerna. Ja, men det är ju första filmen det. Okej, okay, så 2007-filmen, den har du ingen weak spot för? Nej. Fan, två ganska medioiga Alltså med Lire är rätt rolig alltså, vet, vet du hur den är roligast? Den, den är ju mer minnesvärd Ja, men Vet du vad som är roligast med den filmen? Nej. Det är alla bloopers på slutet <laughs> Nej men det får ju bli Det får bli Lire som avslutar eh, flickchartsegmentet. segmentet ja. Helt enkelt och, och, Det jag tycker är roligast i Lire är Jimmy Carries eh, självreferens när sonen frågar om jag gör ansikten så här. Äh, är det sant att, jag, att mitt ansikte kan fastna så då? Ja. Och Jim Carrey säger: nope, kommer det inte hända. Faktum är att vissa tjänar massa pengar på att göra så. Då säger vi hej och tack. Eh, veckans avsnitt av Tommy och Ludus podcast är nu över. Eh, vi återkommer då nästa vecka med ett nazistiskt avsnitt då då. Eh, vi, vi, vi, vi, vi har alltså, pratat jävligt mycket nazister i det här avsnittet faktiskt Jo vi har ju gjort det, men jag tror att det är också för att du och jag har ju haft interna diskussioner om vi liksom ska hoppa över avsnitt 88 så det blir avsnitt 89 på en gång mm. för i och med att vi är vita, heterosexuella män, om vi har ett, ett, ett podcastansnitt med liksom nummer 88 risken finns ju att vi kommer liksom bli utmålade på sociala medier då och sådana grejer Uh, men det återstår att se uh, Nästa vecka Om det dyker upp ett avsnitt eller inte Vi får se hur modiga vi är helt enkelt Ja, så Och är det Sen får vi väl se, det här avsnittet kommer ju förmodligen inte heta Nigga Yo. <skratt> <skratt> Yo. Uh. Word Adjektiv. <skratt> <skratt> pronoun Adverb